bilježima Buharija od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je jedne prilike jedan čovjek pio. Pa je naredio poslanik alaih salatu wasalam da ga se vaspita, da ga se udara. Pa su ga udarali pa je nakon što je prošlo neko vrijeme opet ga nađu da je pio, pijan. Pa poslanik a.s. kao disciplinsku mjeru ponovo naređuje da ga se udara. Pa se čovjek opet vratio i opet je pio. Kaže Ebu Hureyra radijallahu anhu, pa kada mi je rekao poslanik selam da ga udaramo, udarao ga je koje je šim stigo. Neko ga je udaro nogom, neko rukom, neko štapom, neko pokrivačem oni preko glave, neko ga je udaro svojom nanulom kaže jedan čovjek od Da Bog da propu. Kaže za ovog pjanca, da Bog da propu. Kaže poslanik s.a.v. Zar da pomažete šeitana protiv svog brata? On doista voli Allaha i njegovog poslanika. Ovo je čovjek kojem je poslanik pred svim ljudima posvjedočio da voli Allaha i njegovog poslanika. A pjanac. A koliko ljudi ima koji bi voljeli da se zna da vole Allaha i njegovog poslanika, ali nemaju sjedoka Za razliku od ovoga kojem je svjedok bio poslanik. Pa je svjedok bio za ovu stvar. Isto tako u sahiji Buhari kaže Enes radi Allahu Anhu. A Enes je kao dječak, poput naše djece, bio na... Usluzi poslaniku s.a. koje je trebalo šta dodati, nešto donijeti. Tu je bio Enes radijallahu anu. Kaže pa smo bili na vratima džamije. Pa je došao jedan čovjek onako malo užurban i kaže o Allahov poslaniće kad će sudnji dan. Kaže poslanik s.a. šta si ti pripremio za sudnji dan. Kad mu je rekao čovjek je malo zastao. kaže nisam pripremio ni mnogo namaza ni mnogo posta ali kaže volim Allaha i njegovog poslanika sallallahu alayhi ve sellem pa kaže Anas radijallahu anhu tako mi Allaha, ničemu se nismo obratovali kao tom hadisu paže poslanik sallallahu alayhi ve sellem čovjek će biti sa onim koga voli Pa je ljubav između vjernika uvjetovana čistotom srca, pročišćeno od svih onih stvari koje vjernike udaljavaju jedne od drugih. Ona srca koja su naučila nešto od Kur'ana na pamet, makar to bila Fatiha, i koja su istinski povjerovala u gospodara. Ta srca ne smiju u sebi dozvoliti da Postoje razlike koje nisu velike koja će ih, koje će ih razdvajati. inne mu minuune doista su vjernici, braća fe, aslihovu bejna pa popravite stanje među vašom braćom.